Hoje dia 22 de março de 2015 nós vamos continuar o nosso Caleb e nós vamos falar hoje um pouco sobre a multiplicação, OK? Irmãos, antes de qualquer coisa, eu queria falar que a qualidade da igreja ela ela ela tem que ser observada por cada um de nós isso acontece às vezes acontece como uma crítica disfuncional a linguagem bem psicológica para os psicólogos qual seria uma crítica disfuncional a crítica disfuncional seria observar uma demanda uma necessidade que não é suprida e se eximir de interagir com o problema para resolvê-lo. Obrigado, meu irmão. Deixa eu te abençoe. Então, <risos> então, eu entendi uma vez que a pessoa que observa um problema, geralmente é a mais apta é a mais apta para agir, se disponibilizar para, para gerar uma solução para aquele problema. Primeiro, porque é uma pessoa que teve a perspectiva capaz de perceber o problema. Se tiver uma maçã furada com um bichinho que está comendo, vamos contextualizar, né? um goiaba furado, tem um furo em um dos lados, e eu o aqui diante de Juliano o furo está virado para cá, quem é melhor para ver o furo, Juliano ou Lucas? quem é melhor? Lucas ele estava em um lugar que permitiu por sua perspectiva significa o lugar que está para possibilitar perceber o ângulo e por ele estar nessa perspectiva ele conseguiu ver aquela situação, OK? Então, quando a gente percebe um problema, a gente está em um lugar que o problema se mostrou. OK? Bem, a gente pode criticar quem não viu, mas ora, como o Juliano veria se não tá na perspectiva da sua da sua perspectiva não dá para perceber o problema. A melhor pessoa para perceber o problema é Lucas. OK? Então, quando nós vemos que a igreja falha, Em, por exemplo, anunciar Jesus quando nós vemos que a igreja falha no cuidado com você quando a gente vê que a igreja falha em não ter uma agenda mais organizada para casais por exemplo um jovem solteiro não vai perceber isso porque da perspectiva dele uma agenda para casais não é uma demanda dele, entenderam? Mas se você entende que tem um um, um, tem um ministério, ou tem um grupo que vá promover com que os casais possam crescer mais santidade, em vida com Deus, e precisa de orientação, se você percebeu essa necessidade, porque seu coração pode ser usado para atender, de certa forma, aquela necessidade. ok Ou eu coloco a dificuldade já me oferecendo para de alguma forma poder ajudar ou eu simplesmente critico e divulgo a minha crítica. E aí a outra pessoa que não tinha percebido outro problema percebe, percebe percebe e fica com cultura maldita, uma cultura de crítica, isso não ajuda em nada. Assim é na família, assim é na empresa, assim em qualquer lugar, OK? Então a ideia é o seguinte, se existe uma necessidade E eu percebo essa necessidade, em nome de Jesus, eu me dispor a ser útil para ajudar a minha liderança, e minha igreja a superar aquela necessidade. Amém, gente. Amém. Então vamos lá. Qual é o meu desespero? O meu desespero é quando a igreja não percebeu ainda que ela precisa avançar ganhando pessoas. Por quê? porque isso não é um problema para quem não percebe. Quem não percebe que pessoas precisam ser ganhas, se ficou assim, se, se chegou a lugar de conforto por ter sido ganha. Mas, vocês viram a pregação no do domingo passado, eu não vou perguntar quem ouviu de novo, mas eu pedi, por favor, para que vocês ouvessem de novo, para vocês meditassem, remoessem, eu vou pedir de novo hoje à noite para que todo mundo ouça, tá no WhatsApp, está no site, porque como que André agiu como que, ah, como que os discípulos de João agiram como que André uma vez que viu Jesus e o seguiu agiu foi buscar a Natanael Então ah, qual a, qual, a, qual a nossa perspectiva sobre a necessidade da igreja ok então a minha oração é para que a gente desperte em amor por isso Amém amados. E não vai adiantar estudar, programa, Caleb, treinamento, é, é, o pastor conhecer os lugares, e o e pastor Renato vir aqui ensinar para gente. Não vai adiantar nada disso, se a gente não entender que não basta eu receber Jesus e crescer nele, mas eu tenho que pedir a Deus, se você não tem esse choro, peça lágrimas. O profeta, o profeta, foi o profeta que pediu, Jeremias, pediu Deus, faz meus olhos como rios para chorar por Israel então, eu mandei um, um, um atezinho aí de tabuna eu pensei que teria mais comentários né foi uma arte própria né? de repente foi uma arte tão tão artística assim, mas eu queria botar esse site, aquela imagenzinha porque é o seguinte é, a gente tem o rio Cachoeira que corta a cidade que seja o rio de Deus cortando isso aqui gente e vamos em nome de Jesus levar o Evangelho aqui, olha a, a, a gente pode pedir a Deus para ter uma, uma olhar diferente, andando na rua a gente é muita gente, vocês, vocês percebem isso? você na rua gente demais, perdida gente é muita gente se batendo, é muita gente que a gente estava outro dia a gente estava como eles, cegos cegos, guiando cegos um homem de Deus falou uma vez assim é, olha a gente tem que olhar as pessoas e vê-las incendiando Eles estão incendiando, eles estão queimando. Já estão queimando, já começaram a queimar. E a gente com o um cobertor molhado na mão. Então a ideia é a seguinte, ok? Eu quero pedir a Deus que isso seja um problema para todos nós, porque quando for um problema para todos nós, ao invés de criticarmos, nós vamos os disponibilizar solucionar esse problema, amém? É isso que eu quero fechar aqui com vocês antes, ok? Então, pensando assim, nós temos que ter uma um planejamento. Irmãos, aí vocês assim, pastor, é espiritual planejar a igreja crescer? Talvez fosse mais espiritual, nós sermos bons crentes e botar uma placa na porta e falar, venha para Jesus. Só que, ah, <risos> se a gente abrir o livro de Atos, para falar para alguém, venha, o seu falar venha só funciona quando você vai. O seu falar venha é totalmente é tão descredibilizado e totalmente oco quando o seu venha não é filho de uma ida sua. Quando você vai e diz venha, aí funciona. Mas quando você permanece e diz venha, não funciona. Então, planejar, treinar, crescer, não é errado. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Não quero inferir nada que não está na Bíblia, certo? Certo? Jesus morreu numa festa judaica chamada Páscoa, ok? e Jesus ressuscitou apareceu para Maria, apareceu para os discípulos 12, depois apareceu para mais até para milhares de pessoas 5 mil pessoas vamos pensar o seguinte, Jesus ele apareceu para Maria, apareceu para os discípulos, apareceu para 120, não foi? foi? não foi gente? Se não foi? confere aí então aí ele falou assim ó vão para Jerusalém ele estava em Betânia ele gostava de Betânia Betânia era o lugar que ele ficava com Maria, com Marta, né com Lázaro ele ele queria dar uma descansada ele ia lá e aí ele foi em Betânia para subir pro o céu em Betânia e falou vão a Jerusalém até que do alto seja revestido de poder a galera foi E eles ficaram lá alguns dias, cerca de duas semanas ou mais. É difícil perceber isso, porque a gente sabe que da Páscoa para o Pentecostes são 50 dias. Por isso que é chama Pentecostes. Inclusive é um nome que não é o um nome judaico, é um nome latinizado. Penta de 5, 50 dias depois da Páscoa o Pentecostes, OK? Jesus podia já soprar o espírito dele ali. Mas Jesus, sabiamente, deu uma ordem. Aqueles que obedeceram a ordem e ficaram juntos naquela casa, no cenáculo, no mesmo lugar que Jesus fez a ceia, foi o lugar que desceu o Espírito Santo. O que me faz entender, o que me, o que é que a gente pode entender subliminar, subliminarmente? A Bíblia diz que a gente não entende a mente de Deus, a não ser que ele nos revele. O que que a gente entende? Qual a mensagem que Jesus mais atrás disso, vão para o lugar que tem um risco, é verdade, Jerusalém, mas vão para o lugar que nós celebramos a minha morte, vão para o lugar que nós celebramos a comunhão, e fiquem lá juntos nessa comunhão, fiquem lá nessa casa, juntos, e do alto vocês vão ser cheios do Espírito Santo. Ele já tinha, Jesus já tinha soprado sobre eles os Espíritos. Jesus tinha soprado sobre os 12 o do espírito mas não tinha soprado sobre a igreja do Espírito Santo, porque quando Jesus sopra, aparece passa pela parede né de receber o Espírito Jesus diz assim como o Pai me enviou eu vos envio a vós Jesus estava enviando eles para quê? para juntar essa galera no futuro e descer sobre mais pessoas de forma plena ok? a maioria dos teólogos acredita que esse sopro o primeiro de Jesus nesse momento todos converteram E ainda provavelmente tinha discípulo que não era convertido. Ok? Então, depois, eu pergunto, eu pergunto. Eu pergunto. Quando ele soprou, Judas já tinha traído e saído, é. né? Então, vamos pensar o seguinte. Ah, irmãos. Os discípulos reuniram ali, estão ali reunidos. Será que eles conversaram, Lucas? Não é o que eles falavam entre si. Eu creio que um dos motivos que Jesus queria é que eles trocassem as experiências deles. Ok? Que eles aprendessem uns com os outros. O maior professor é quem? Quem é o maior professor da Bíblia? O Espírito Santo. Mas, enquanto o Espírito Santo não vinha planificar, completar tudo, eles estavam ali convivendo, relacionando. O que falta então nós na vida nova, que já estamos juntos, que já convivemos, que já relacionamos? Nós precisamos ser revestidos, irmãos, de Cristo, como a gente estudou mais cedo, revestido do Espírito Santo, e a partir daí, a gente tem que ver que é um problema ali em Jerusalém você tinha pessoas de várias nacionalidades, e foi uma estratégia perfeita de Jesus, foi um plano perfeito de Jesus, foi, foi um, um, um, um um planejamento perfeito de Jesus qual semelhança tem com vida nova? vamos lá Deus nos traz a comunhão, para nós ficarmos trocando aqui, ok? e nós buscamos na vida pessoal no discipulado, no crescimento, se cheio do segredito santo Porque estamos um lugar que existem milhares e milhares de pessoas precisando ver essa manifestação de Deus através das nossas vidas. Muito parecido. Só não vê quem não quer. Agora, uma vez que a gente é capacitado para fazer, aí a gente tem que ver essa necessidade e fazer. Amém, amados? Amém, queridos? Amém olha coisa simples um povo perseguido dentro de uma casa recebendo instrução do outro esperando ser pleno do Espírito Santo essa unção do Espírito já veio sobre nós como igreja e a partir daí eles anunciavam, as pessoas compreendiam por isso que eu digo chame o seu oikós, chame aqueles que fazem parte do seu grupo de relacionamentos um evangelismo que é feito com pessoas que fazem parte de outro nicho, de outro nem sempre é eficiente Deus quer usar você do jeitinho que você é, com a sua linguagem, com o seu temperamento, claro, um temperamento amadurecido, né? Mas Ele quer usar você como você é para as pessoas são ao seu redor, são seus parentes, são seus colegas de trabalho, seus funcionários, seus patrões. E não nem e tem que parar com essa credulidade e achar não, não, minha família é muito idólatra, também família não tem crédula, meu, meus parentes não. não... Então, Jesus agiu estrategicamente, de forma planejada. Então, não há nenhum erro em a gente planejar também e trabalhar de acordo com uma estratégia, amém? Amém? Só mais dez minutos para gente terminar. Está quente, sei que vocês estão cansados também. Então vamos pensar o seguinte. Primeira coisa. Ah, nós tivemos o cuidado para estabelecer uma meta plausível, possível. Uma meta que não vai ser sacrifício para a igreja. Uma meta que só vai demandar de nós me um entenho e uma disposição, OK? Vamos pensar o seguinte. Eh, cada cada líder de grupo com seus co-líderes precisa então começar a desenvolver isso no seu núcleo. E você, mesmo que não seja líder de núcleo ainda, você pode trazer esse assunto também. Eu fico muito feliz porque eu vou nos núcleos visitar os núcleos e os pedidos de oração, eles eles eles materializam esse desejo que nós temos de crescer e ganhar pessoas. Agora, pra gente terminar aqui agora, porque está quente, está cansado, e, e a ideia é essa, eu quero passar e pronto. Vamos pensar o seguinte. De quem é cada papel? Eu acho que isso a gente precisa deixar um pouco mais claro. tá bom? O papel do casal, se for um casal, de líderes do núcleo, é promover... Que naquele núcleo, o máximo de pessoas possível seja discipulado. Se você não tem um discipulador ainda discipuladora, você tem que importunar o líder do seu núcleo. Você diz assim, e aí meu discipulador, conseguiu... Oh, cadê o meu discipulador? Precisa de um para mim. Como que o líder do núcleo vai providenciar um discipulador para aquela pessoa? Ele conhece quem pediu e conhece pessoas que têm potencial de serem discipulados que já são discipulados. Presume-se que o líder do núcleo já discipula pelo menos três pessoas. Mais de três, você tem que ver se vai ter condição de cuidar. Esse negócio de dez, doze, quinze, é complicado. Como que os irmãos do G12 fazem? Usamos muito, não é minha referência maior, né mas eu poderia trazer para vocês só para ilustrar. Eles discipulam 12 um discipulado, com todo respeito aos irmãos preciosos, amados irmãos que são do G12, mas eles discipulam 12 de vez. Bota os 12 e discipula os 12 Pergunta, isso é discipulado um a um? Não. Nós, Vida Nova, temos um sonho, o projeto, discipulado 1 um a um. Amém, amados? Então, não dá para ser 12 porque marca na casa do discipulador, os doze vão e, teoricamente, são discipulados. Mas não essa é essa nossa proposta. Nossa proposta é discipulado um a um, para a pessoa ter mais condição de se abrir, de ser acompanhado, ok? Pergunta, no dia de hoje, você vai conseguir discipular três? Discipule três. Você vai conseguir discipular dois? Discipule dois. Vai conseguir... Discipul pelo menos dois, gente, porque é fazer discípulos, né? Pelo amor de Deus. Então, tipo Lós, né? Agora, vai ser, consegue se pular 4? Se pula 4. Se você é profissional liberal, autônomo, tem um negócio, recebeu uma herança, só vai lá receber os juros na caixa, tá? Tirar pegar meu juros. Aí de se pula 10, que nem eu. Tô tentando, né? Nem sempre eu consigo. Não, obrigado. Ai, eu recebo o Senhor. Eu falei, que nem eu que despulo 10, não que recebi herança. Mas tem herança para receber aí, viu, gente? Ore por oh, mim, boy. tem uma herança muito gorda, mas só um milagre mesmo. Então, vamos pensar o seguinte. Ô, oh, Glória, chega a sentir um, um arrupio. Vamos pensar o seguinte. É... Desconcentrei. Eu... Se eu sou líder de grupo... Eu não, não, não sou padrão, porque como pastor eu tenho que pular mais pessoas. É. Brigadão. Mas, se você... Ok? você tem seus trabalhos, sua família, não discipule mais do que você consegue, gente. você tem três ou quatro, eu acho que o número ideal, aí está flutuando entre três ou quatro. Se você é líder de grupo já discipula três ou quatro. Gente, no começo agora é muito fácil, gente. É muito fácil... Vai ser difícil das próximas gerações. Porque hoje você olha para a igreja e pega três. E se pula. No futuro, não vai ter mais na igreja quem você pegar para se Você vai ter que ganhar o cara para se Entenderam? Então, você eu, eu meta pessoal na da minha vida é fazer discípulos. Todos nós, todos nós. Então, o líder de grupo vai providenciar. Ele já é discipulador de três, ou de quatro, ou de 2 Sim. De três, quatro. E, uma vez que ele já discipula esse, se for do núcleo dele, maravilha! Ele tem, vai ensinar esse que ele discipula, discipular os outros. Amém? Então, líder de núcleo tem a responsabilidade de fazer discípulos e providenciar. Como que ele providencia? Eu dei uma força a Raquel Jackson no discipulado de Felipe por Patrick. Então, é... Patrick e o já tem mais tempo de fé, né? Posso falar, Patrick, você discipularia a Felipe? é Patrick, sem problema, seria um privilégio. Felipe, você gostaria de receber o discipulado de Patrick? Aí, Felipe fala, não, Patrick, não, não acho que Patrick, não, acho que seria melhor se fosse de, de, de Joilson. Aí, beleza, eu chego lá para Patrick, falo, Patrick, meu velho, Não leva mão não. O cara é maduro, tá na benção. Ele preferiu ser discipulado por Joaílson. Aí Patrick diz, tranquilo, glória a Deus orar por eles. Joaílson, você discipularia... É, é, é... Felipe, pastor, eu tô... tô muito tarefado, já tenho quatro discipulandos. Eu gostaria muito, mas não posso. Ok, fica na paz. Meu irmão, é... não, desculpa, errei. errei. Peraí, peraí. Eu disse que... Eu falei com ele, o discipulador dele? Que seria quem? Patrick. Não, não, não, não, não tá errado. Primeiro eu tenho que falar se Patrick... Ah, foi, certo, certo, pronto. Ok. Aí, eu não falo para ele que eu vou pedir para Joilson discipulá-lo. Eu vou primeiro para Joilson e falo, Joilson, você pode discipulá-lo? Ele disse que não. Aí eu nem falo para felipe Por quê? Como eu sei que você não é assim, você é sarado. Mas digamos que Felipe não viu na fé, né? Dizer: "Poxa, né, garoto municipal. Então é melhor que eu só leve pra ele quem já pode." Amém, gente. Juliano, você disciplaria Felipe? Opa, seria uma honra, glória a Deus. Beleza, disciplaria. De Aí eu volto. Você receberia discípulado de, de Juliano? Ele sim. Maravilha, Juliano, ótima ideia. Ah, então tá, já falei com ele, ele tá certo, vamos se encontrar para orar e vou supervisionar, entenderam? Então, o discípulado, o líder de núcleo, ele corre atrás de providenciar ah, discipuladores. Por quê? Porque o sonho dele é que o núcleo é que os casais do núcleo dele um dia levem parte do núcleo dele para o novo núcleo. OK? Mas como que o cara vai ser discipulado? Na vida nova não tem liderança sem discípulado. Só pode ser liderança se participar do ministério se for discípulado. Então, o, o, o, o, o líder do grupo precisa, antes de qualquer coisa, ser bem discipulado. Ok? Não é boa experiência, já tive líder de grupo não ser discipulado. Tragédia. Tem que ser. Uma vez que o líder de grupo é discipulador, então, aí ele vai ter os seus discipulandos. E ele vai levar e ajudar esses discipulandos a terem outros discípulos. Amém, irmãos? Nada forçado, pelo amor de Deus, nada forçado dá certo. Então, papel dele como líder de grupo, providenciar discipuladores. Amém, irmãos? Pronto. Segunda coisa a gente terminar. Uma vez que ele está trabalhando por isso, ele está trabalhando por isso, ele tem que investir nos seus co-líderes para que eles, que são co-líderes, porque entendem que só receberam esse privilégio porque serão futuros líderes. Ele tem, inclusive, que começar a preparar o coração deles, para que eles encontrem os futuros co-líderes deles. Amém? Patrick e Zaira são co de Raquel e Jackson. Então, Patrick e Zaira já tem que ficar de olho em quem vai ser co com eles quando eles saírem. Amém? Então, você tem que ficar esperto com isso. Porque o ideal é que o núcleo já saia com líder e colíder. líder Gente, vamos aqui para nós para terminar. Ele tem três discipulandos, ok? Ele pode, desses discipulandos dele, ele já pode colher o colíder. Se ele tem três discipulandos, Zaira tem três discipulandos, podem ser casal, casal, se for possível é melhor, se não for, tudo bem também. Mas... Ele tem os, os, os discipulandos dele, ok? Ele ganhou o cara na faculdade, pelo irmão da igreja, quando eles forem, quem eles vão levar? Quem eles discípulo Ou mais alguém para dar um reforço também lá. A gente tem entender uma coisa, que é um princípio da vida nova, o melhor é o enviado. Quando digo melhor, de forma madura, ok irmãos? Não é de competição. O mais preparado, o mais preparado é o enviado a gente não dá o resto, a gente nem envia o um missionário porque não tá dando certo na, na igreja local, a gente não ordena o pastor porque não serviu, não manda alguém porque não está servindo não, a gente manda o melhor isso é uma, é uma teologia, isso é um princípio, então no núcleo, letra de núcleo, tem que fazer questão da parte mais madura do núcleo dele, ele deixa uma dupla para dar uma força a ele, mas a galera que está tinindo ele, envia, amém? Aí o núcleo já começa bem, já começa, já começa o núcleo. Ok, amados? Diga. Você falou que era bom que quando o co-líder saísse, levasse os seus Sim. discípulos. E no caso se for discipulando é a esposa disse discipulando de um grupo e o okay. pulando de outro grupo é a gente tem tem fases na igreja ok essa fase de hoje de hoje ela é diferente daqui a um ano daqui a um ano Vai ser o cara que você vai ganhar lá fora. Você ganhou, que você trouxe, converteu aqui, orando com você, ou no tipo, ou no evangelismo pessoal, no GE, ou no núcleo. Você ganhou o cara, então naturalmente você leva ele. Quando você já está discipulando alguém que já está no contexto da igreja e está em outro núcleo, é opção. Ok? É opção. A pessoa, você ela vai poder ir com você. A minha sugestão é que a gente procure pessoas para discipular dentro do nosso núcleo. E quando, quando, por exemplo, se eu tenho as pessoas que estão no núcleo de, de Edinha, é melhor que as pessoas do núcleo de Edinha hoje se pulem. Logisticamente é mais fácil. Se não for assim, ela tem a opção. Ok? A opção de ir, é livre. Mas na, na, na divisão mesmo. Isso, por exemplo, você tem, um casal, você tem um casal que é do núcleo de Edinha, em, em tese, tá bom? Embora seja do núcleo de, de, de, de Raquel. tá Você vai fundar seu núcleo. Sem nenhum constrangimento, a dia não vai se sentir ofendida se você convidar essa pessoa aqui para ir com você. Você entendeu? Sem problema. A não ser que o seu discipulando for colhida de de Edinha, porque você já sabe que o plano é que ele seja enviado para pôr Edinha. Okay? Então assim, a gente como líder vai ceder com muita alegria, muita alegria. Mas esse tipo de cuidado faz com que naturalmente, com o tempo, os discipluladores tenham seus discípulos nos seus núcleos. Amém, amados. E assim, na uma terceira fase, o que vai acontecer? Um cara que já é fundador de núcleo, vai chegar uma hora que ele não vai ter mais como ganha, como ganhar sempre, né? Mas como discipular, porque ele já tem discípulos dele. Então vão ter discípulos dele que vão estar que serão líderes de grupo. Mas, os novos grupos que ele vai fundar, não vai ser com os dele. Entendeu? Então, é uma coisa que sempre vai ter que ser adaptada com carinho, com disposição de doação. Amém? A única pessoa que eu seguro no meu núcleo é meu co-líder. Ele já está ali, porque eu já tô ele já tem um pacto, um compromisso comigo e eu com ele, de servir para que ele seja enviado por mim. Mas todos os outros aqui, Eu tenho que ficar esperto, porque se o, o, o discipulador dele for abrir o um núcleo, vai querer levar o, o discipulador dele. Amém, gente? Isso é natural, né? Então, a, a ideia é que o líder do no núcleo, ele ora por cada pessoa nominalmente, diariamente. Líderes e co-líderes. A gente tem que crescer uma coisa ainda na igreja, que é ter núcleo, por exemplo. Meu núcleo, eu preciso saber quem é do meu núcleo. Tem que visita, muita gente visita. Então, assim, quem é do meu núcleo? Né? Porque ele está na faculdade, tem aula no dia. Mas, é assim, quem é do meu núcleo? Por exemplo, Juliano não vai ser mais meu colhido porque é fantástico potencial, é, fantástico, o cara é maravilhoso, mas tem a faculdade. Eu quero, eu quero Nossa. brincadeira, gente. Eu vou treinar ele, ele vai ser enviado. Ano que vem ele vai ter um dia que não vai poder estudar na semana, mas depois o que com ele? Cadê? Porque assim, a a ideia é que eu preparei ele ele ó, ele, ele ele não estuda? Não tem problema. Ele pode ter um núcleo sábado. Sai aí é com ele com o Senhor, com a igreja não tem problema nenhum. Né? É com o Jana que a líder dele do louvor, vocês vão resolver. OK? Porque é o seguinte, mas aí, é até bom tocar nisso, porque o okay, quê, ó? Toda a agenda da igreja ela ela nunca a agenda da igreja vai poder com, concorrer com o núcleo. Então, na situação dessa aí vai sentar, eu vou sentar com Jana, com com Giuliano, para ver por a ah, ah, é mais fácil o núcleo dele CD necessidade do grupo de louvor. Amém, não, irmãos. Vamos ver. Mas em princípio, em princípio, a ideia é que nunca haja qualquer tipo de agenda da igreja que concorra com os núcleos. Por exemplo, se tem núcleo sábado, que no futuro teremos, não tem como correr disso. Se teremos núcleo sábado, a as pessoas do núcleo, se tem alguém que faz parte do núcleo e administra de música, essa pessoa vai ter que procurar outro núcleo que não choque a agenda. Ou o núcleo vai ser num horário que não fira ensaio. Amém? Simples. Entendeu? O que não pode, isso é princípio na vida nova, não pode ter uma agenda que concorre com a outra. Infelizmente, às vezes, quando a igreja cresce muito, acaba acontecendo, e a gente faz tudo para que não aconteça. Vê de lá de Salvador, sabe como é. né Mas, a agenda principal da vida nova são os núcleos. Amém? Agora, a gente tem que ter coerência, como eu falei, embora a agenda principal sejam os núcleos, Jana não vai poder mudar, ficar como um povo, do que mudar o horário do núcleo, porque tem um irmão que que tem núcleo sexta, o irmão tem núcleo domingo 9 da manhã, o outro irmão tem núcleo, e vão sair a que horas? Então, se a pessoa faz parte do ministério vai ter que ordenar o seu núcleo de forma para que não atrapalhe o ministério. Amém. Essa diz: Espera aí, mas não é o núcleo mais importante? A questão aqui é logística. Embora o núcleo seja a porta, seja assim a locomotiva da vida nova, o o não tem ela como líder fazer uma agenda que sirva a diversos líderes de grupo que teremos no futuro participando do ministério de música. Amém, amados. Isso claro, né? Aí você diz assim, pastor, pastor... Rapaz, negócio é muito bom, velho. A gente vai ganhar essa cidade toda desse jeito, velho. A ideia, irmãos, é muito simples. É só isso. Eu não estou pesando a vocês. A única coisa que eu quero e que eu oro é para que cada um, cada um, receba discipulado, basicamente, e discipule quantas pessoas for possível. Aí você diz, eu não sou capaz de fazer isso. Você é porque Jesus disse que era. Você Você é porque você recebe treinamento. Você é porque... Porque você é. Porque Deus disse que é. E se não está sendo, vamos correr para ser. Amém, amados? Então, assim, quando a gente pensa em crescimento da igreja, a gente não pensa crescimento da igreja por outro caminho que não através das casas. Acontece? Acontece. Mas o crescimento pela porta da sua casa, como eu botei no WhatsApp hoje, é o crescimento mais saudável. Amém? Porque é um crescimento que tem que você assiste a pessoa, que você cuida da pessoa e que a pessoa é treinada para poder usar também a sua casa. Quando eu falo casa, não que os núcleos tenham que ser em casa. Tem núcleo que reúne na empresa, na faculdade. Isso não é uma regra. É melhor que seja em casa, mas não tem que ser em casa. Amém? Vamos terminar aqui. Alguém quer alguma pergunta ou algum comentário? Obrigado, Jesus, por tua palavra. Que, em nome de Jesus nós possamos crescer Em disposição, sem amor, e cada um de nós veja a necessidade, e como disse o seu servo Calvino, que nós oremos dispostos a ser a resposta da nossa oração. Nós oremos pela cidade, pela nossa família, dispostos. Eu sei que o Senhor não nos dá uma carga demasiada, mas nós não podemos negar a Tua cruz. E o Senhor disse, diariamente nega-se, tome Sua cruz e siga-me. E seguir o Senhor ser discípulo do Senhor. E ser discípulo do Senhor é fazer discípulos para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus lindos. Amo vocês. Se ainda me ama, diga amém.